Gure partetik anere, ba, ga, gaurko eguna da lemisiko urratz bat, egia da hitz egin dugula eta bilkura hain egin ditugula, desmartxa hoi emateko, pauso emateko, eta hori guri daokigu ba, ba, guzti, dinamika guztia ba, bere bururaino ere matea ez. Alde batetik an, gaur da lemisiko urratza, baina dena den kideze batzuk egin direla ikusi dugu, Eta horrekin ba, bueno, guk e, pixka bat e, baloratu nahi duguna da, alde bat egin nahi, nahi izan dugula langileak pertsonalki kidetzea, baina gero ba, entitate moral bezala enpresa bat eta horren barne enpresa komite bat ere e, e, kidetzea Euskal Monetara, ba, bueno, e, interesgarria iruditzen zaigu eta nik uste dute, e, Enpresa mundutik edo la, lantegi mundutik ere, bueno, ba, egiten aldera ba, e, asko aipatzen den ardura Societalak eta horren barne, ba, bueno, enpresa mundutik eta lantegi mundutik ere bueno, ba, egiten aldugula urraz bat, azken finean ba, bat egiten dugulako ere ba, Euskal Monetak dituen eh, lau hartatze edo, edo lehentasun horiekin ez. Eh?